Szembernék technikai élmény egy ilyen előttünk elközdelódásokkal. Ez egy kicsit más a megközelítés, mint az a téma. Inkább itt a pszichológia, a szociációs dimenzióban néznénk meg. Igazából MRPG online szerepjátékot írtam, de valószínűleg ez a megközelítés, amit megpróbálok 10 percben az más játékra, szerepjátékra vagy más dologra is érvényes lehet. Kicsit gondolkodás a módszert arról, Arról a módszert arról, hogy a Kömlöti Ferenc végén, hogy hatása van a társadalomra ez a metaverzum, illetve az mostani szekció végén beszélgetés, hogy felmerült a motiváció kérdésem, hogy mik is lehetnek ezek. Valasznak nagy nincsenek, vannak kutatások, alapvetően, amit itt is láthattuk, hogy ilyen attitüdőkkel kell megküzdeni. Az attitűdök, hogy én úgy gondoltam, hogy alapvetően... Lehetne sorolni többféle megközelítésbe, hogy azt mondom, hogy a játékosok és a nem játékosok, de beszélhetünk a nők a férfi férfiak kérdéséről, de nem. <gül> ez nem, ez másik szekció. Ö, nem tudom, hogy túlzok-e, de mindenesetre indítok, hogy, hogy úgy gondolom, hogy van egy olyan csoport, ami mondjuk nagyobb média figyelmet kap, nagyobb a hírértéke, a negatív megítélés az online szerepjátékoknak. Ugye itt egy ilyen kulcsszavakat, képekkel illusztrálni, hogy ez a káros, agresszív függőség, stb. Jelzem, hogy nem azt jelenti, hogy ez nem igaz, csak azt mondom, hogy, hogy ezek olyan attitúrból nagyon nehéz megküzdeni, ezek ilyen berögződő dolgok. És van a játékosok részéről, ami lehet, hogy kicsit vegyesett, azért mondhatjuk, hogy pozitív az a játékosok, mert ugye pozitív élményekről van szó. Ezt a három kulcs szót ezt, ezt a Niki rendszeréből, mint, amit már jól ismerünk, vagy, vagy sokan jól ismernek egy régi kutatásnak, a, csoportos, a motivációs rendszerben helyezhetők a játékosok. Annak a három fő komponense, a teljesítmény, kapcsolat és a kikapcsolódás. Nyilván ez átírható, de ezek a kulcs szavak, ezek közelnek az igazsághoz. Tehát ezekkel kéne megküzdenünk és megnézni, hogy hol a kettő között vagy a kettőben az igazság. az alapvetően azt a kérdést kell feltenni, hogy az MMORPG vagy tágabb értelemben a horlán szerepjátékok, miért is lesz, hogy arra, hogy kutassuk, akár mondjuk mélyebb, tudományos szinten próbáltam gondolkozni ezen, hogy miket írják, hát szerintem igazából lehet valami közhelyes, de az biztos, hogy, hogy ez világszintű tömegjelenség a dolog, és ez, ez hát igazából még csak most kezdődik. Tehát nem tudjuk, hogy itt ugyan metaverzmóval fut bele. Mindenképpen foglalkozni kell vele a nagy számúsága miatt. Hatásom a játékosokról ezt nem kérdés, ezt ö, kell majd ugye, hogy érdemes gondzogatni, hogy a hatás, ez mi negatív, pozitív, illetve tehát a vegyes, az az a realitás. Az online társadalom ezt, ö, ö, ez egy ilyen predikció, tehát hogy ö, arra lehet következtetni a, a mostani trendekből, hogy ö, egy ilyenfajta alternatív társadalom kezd kialakulni az online szerepjátékokból belül, Kezd, már ugye a gazdaságot azt tudjuk már jó, hogy évek óta kezdője beépülni. Beszéltünk ma az oktatás részéről is, és lehet, hogy lesz olyan pillanat, amikor nem is vesztük észre, és már azt mondjuk, hogy, hogy többen vagyunk ott, és, és ott már nagyobb dolgok, dolgok dőlnek el. Valószínűleg ez a jogi szabályozás fogja azt átörést át hozni, hogy már a, a polgárok vagy a büntetőjog megjelenik az online szerepjátékban, akkor azt mondjuk ott egy gyors fordulat lesz, és foglalkozunk el ezzel. Tehát ez egy. Nem csak tömegjelenség lesz, hanem ez egy nagyon kezelendő ö, ö, szociológiai probléma. Csak egy pár adat ö, nem utóbb időben, de ez már felénél, úgyhogy nem a föl. Ezek ilyen ismert adatok, hogy főleg a Niki kutatásából indultak el ezek az eredmények, hogy 25-26 éves átlag életkora játékosoknak az óra szám 20, ami olyan fontos, hogy a fő motivum, Magasan a fő a kapcsolatépítés, tehát a legtöbb játékos a szociális okok miatt lép be, de ez nyilván ez a, ez a fejlődés lélektanai szempontból nézve ez megbontható, mert egy perc Itt van a három motiváció, tehát miért is játszik a játékos, ez a három fő komponens, amit Nikki meghatározott, ettől én magam kezdenék egy iskola keretén belül egyelőre még egy olyan kutatást, hogy ezt a motivációs rendszert, meg a többit is, most csak ez a legismertebb, ezt bizonyos motivációs modellekkel segítségével újra gondoljam, és a motivációs rendszerhez egyik a hatást is. Tehát hogy ugye az a dolog, hogy valaki miért játszik, mi az indító, de az, hogy mi a hatás, az meg a másik dolog. Azt hogy mi a hatás, szerintem Ugye az ok, ami elmet el a, a kérdésünk az, hogy ez az MMORPG hat a játékosokra, az a személyiségéről kapcsolatokra, az ok ugye így a kérdés feltevésben az maga, az szerepjáték. Én ezt érdemes tovább bontani, hogy ezen belül a szerepjáték az, ami igazán hat, és azt mi hogy lehet bont, bontogatni maga a szerepjáték, és milyen, milyen subkonflonásokból áll, ami, ami ható tényezőm az okozat, vagy ok lehet. Tehát, e, itt felsoroltam a fantázia, szerepjátsas közösség. Itt érdemes, hogy én nézni megnézni magát a, a, a asztali vagy a élő szerepjátékokat is. <coughs> ott, ott, milyen, milyen motivumok vannak a játékosoknál. Vagy az internet hat. Interneten belül mi az, a, mi az hogy internet ez is megfoghatatlan. Itt is lehet keresni subkomponenseket, hogy mondjuk a, az, hogy nem, nem látszódik a, a dolmány személyiség, az anonimitás vagy azt, hogy tud szerezni az offline közelben, ugye mondjuk, hogy hiány van, és a kompenzáció. <kül> érdemes a kérdést tehát úgy föltenni, hogy az okot azt lebontani minél kisebb szintre. És nyilván ezek nem csak külön hatnak, hanem együttesen is, együttesen is hatnak. Tehát a kettő együtt is működik az RPG és az internet. Ez egy, ez egy nehéz dolog lesz ennek a módszernek kitalálni. Azt, hogy mire hat, itt én úgy bontottam itt föl, hogy, hogy mondjuk úgy, hogy Zöld el az a, mondjuk a pozitív hatása, a piros a, a negatív, a személyiségnél, a selfnél, self -szer szerkezetben, a self célban és a jelenhez, most amikor szirógiában. Ott mondjuk az egység az egy, egy, a belső személyiségnek a, a harmoniája az, ami, ami pozitív hatás. Ez, ennek a mélése egy nagyon nehéz összetett dolog, ez külön kérdés és ennek az ellentétje, tehát hogyha negatívan hat, akkor mondjuk egy tipikus belső feszültség diszharmónia az, hogy az online identitás és az offline identitás elválik egymástól ennek a játéknak a a hatása, ez mondjuk lehet egy negatív hatás. A kapcsolatra egy három dolgot írtam össze, hogy alapvetően azt tudjuk, az, hogy a konvergens az, hogy egy összetartó barátságos, tehát egy, egy nyitott, egy ilyen kooperatív jellegű hatással van, és uh, amikor ezt a kapcsolatról beszélek, akkor kifejezetten az offline valós életről beszélek, tehát meg, hogy az a fontos, hogy a való életbe a, a játék. Az imerzióról már sokat hallottunk, uh, pozitívnak tűnik, én alapvetően negatívnak gondolom az immerzió, de ez bizonyos dologtól függ. Erről majd még egy perc elég beszélek, hogy mitől függ. Az tehát az, hogy, hogy beragad a játékba, beragad a, a, az online kapcsolataiba. A estrotibilitásról sokat nem kell beszélni, ugye az ellenségességet, vagy akár nem is ellenségességet, hanem elzárkozás. Tehát ha valaki az online identitás olyan hogy, erős, hogy mondjuk nem nyitja ki az ajtót a szobából, és így a koponnak És akkor itt a. Mennyi egy? Oké. Okay. <sadhal> Mondtam, hogy itt van az immerzió. Tehát az, hogy játéknak van egy ilyen, egy ilyen vonzó hatása. Ez ugye okozhat függőséget is, de okozhat egy ilyen erőt is, ami sok játékos itt, aki tudja, hogy milyen erőt lehet ebből nyerni. Tehát az a kérdés, hogy, hogy ezzel az erővel, ezzel az online térben nyert erővel mit kezdek? És akkor erre neki egy olyan felosztás, lehető, több felosztás, hogy mondjuk az X típus ember, aki ha ezt az erőtönt megszeret az online területen, ezt átviszi a valós életben, és egy erőforrás átvitellelről beszélhetünk, átvülteti, tehát volnak a ő önbizalmat szerez, valójában is, és van a másik, aki beragad. Itt az invenziónak ez a negatív része, ebből lesz a függő. Örüljük, és akkor időben is vagyok, a konklúzió ennek a felvetésnek, ezek a kérdésfelvetések voltak az, hogy gyakorlatilag, hogy jelent mondjuk a kérdést, akkor rájövünk arra, hogy hogy ha van hatás, akkor nem a játék, a szerepjáték lesz az elsőleges hatás, hanem a személyiségélyek. Tehát akinél vannak gondok belülről, vagy kapcsolatban, azok a gondok felörősödnek a játék során, tehát nem a játék okozza. A játék egy eszköz, és ez nagyon fontos, hogy még minden eszköz, és minden nagy eszköz, mint láthattuk, hogy milyen nagy jelentősége lesz és lehet. Ehhez a tudni kell beállni de egy híves tojással, és ez, ez, ez van a konklúzió, hogy erre figyeljünk. Úgyhogy ezt szerettem volna, még köszönöm a figyelmet.